إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطر إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل لا ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد لعمده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فإن أطفق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشهر الأمور محتساتها فإن كل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مثلاً سلم الله أنب نستكبعوه معذة شرمه فبس بيليك الشريط مستعمل لي فهل بل مثلاً شريط مستبيع الليب فبالشريط يندى Demək istəyirik ki, Allah olanı rəsulü, şəriyyət budur. Həmçinin o şəriyyəti davamçıları var, təhabilər, alimlər. Biz şəriyyətimizi vaxt elə başa düşməliyik, bunların vaxtiylə. Və şəriyyətimiz də qeydləmişik kamildir, bizi Allah s.ə.v. qeydləyib. Və şəriyyətimiz də hər bir əməli əvvəldən bizi qurmaqla, o əmələ üçün qeyd edib. düz olsun deyək. Nəcə görürsünüz, namaz məsələn, bir də namaz qılmaq üçün neçə dənə mərhələdən keçirik şəriyyətimiz düzə bildirib. Baxmağa lazımdır. Əgər ehtiyac varsa, ehtiyacı ödmək, təmizlənmək, daxtlamaz almaq, əgər boyuncunda küsur varsa, küsurlu almaq, hətta o namazı, namazı ibadəti yerini getirmək üçün. Baxmaqaraq, əvvəlçilər də ibadətdir. İbadətin bir növüdür. Ona görə, məsələn, baxmaq, latındır. Palpağın, dədənin namaz qıldığın yer nəzisdən uzaq olmalıdır. Təsəllüm bir dənə bu ibadəti yerini getirmək üçün biz neçələr mənhələdən keçirik. Hər bir ibadət belədir. Həm oruc da belədir, orucdan qabaq, niyyət var, şəhətlər var, həmçinin həc də belədir, Həcləndə qabaq əməllər var, Delik, onları edəsən, çatasan o ibadətə, həmçinin də başqa əməllər, zəkat və həmçinin. Ona görə, qərdəşələr, dinimizdə hər bir ibadətin əvvəli var, bu qəddiməsi var, bunlar hamısı neyə görə lazımdır? Hətta sənin o etdiyini ibadət şəriyyət cəhədindən dür sayısa. Çünki əgər məsələn sən səhət ki, dastamaz da almason, gəlib namaz dilsin, baxmayalım namazı, əməlini başlayalım, necə lazımdır, h Bir fənun vəzifətini sünnətdən hansı yerinə Amma şəriətlə sənin bu ibadətin namaz sayılmır. Vaciz sayılmır. Çünki necə? Sən şəriət deyən o müqaddəmləri eləməcsən. Ona görə hər bir ibadət belədir, həmçinin cihad da belədir, qardaşlar. Mən bu cihad mövzusu yayılır, daha doğrusu yayılırla və cihad adi bir ibadət çevriliyib. Hansı ki, bunu hər bir adam eləyə bilər, hər balası yerindən duran eləyə bilər, heç bir qayda lazım deyil və s. Şuban belə təbliğ olunur bu ibadət. Hansı ki, biz bilik ki, cihaz böyük ibadətlərdən bilidir İslamda. Vələk üçün, bu də həmçinin necə namaz, necə həç, necə zəkad, necə oruc, bunun da müqəddimələrə var. Sən bu qəsmələrdə keçmədin, Sən bu ibadəti, bu cihadı, yəni döyüş çağını qəsd eləyirsən. Element düzgün deyil. Ona görə şəriət cəhətindən eləsən də bu müqəddimələti sənin əməlin cihad salimçi deyil. Şəriət tərəfindən. Nədir ki, sən daxta namazsız, qüsursuz namaz qılsaq, sənin namazın batıl xalisidir, amma salimçi deyil. Həc cihad belədir. Ona görə İslamda fikr verir biz, Allah təala o sad döyüş çağını əmr eləməyir mərhələlər də gəlir. Yəni sən vəziyyətə görə müvafiq vəziyyətə görə, zamana görə. Ona görə Fikr və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə olanda, onu kinəcədə olub Allah Subhanahu təala Furqan surəsi 52-ci ayədə buyurur ki, Allah Subhanahu təala buyurur Furqan surəsi 52-ci ayədə ki, "Fəla tutəl kəfirîn və cahidhum bi jihadan 52-ci ayədə Allah s.ə.q. çatılər tabu olma və onlarla böyük cihad döyür, apar. Böyük cihad. Və biz veririk ki, Məkkədə döyüş yox idi, döyüş cihadı. Məkkədə nə idi? Dəvət idi. Bir şey versən, Allah s.ə.q. dəvəti cihad adlandırıb. Ki, cihad bir dənə döyüş demək deyil. Amma bu da səhv, bu zamanlar arasında yayaqanlar var səhv anlayışları cihadan. Cihad bir mənalı təbliğ olunur və heç bir şəxsiz təbliğ olunur, nə məsləhətə baxmaq təbliğ, baxmamaq təbliğ olunur və s. Heç nədə başlıq qıtardı. Allah kömə eləyəcək. O, olmaz, bu şəriyyət belə deməyəm, yadaşlar. Ona görə bu cihad adlanmır sənə etdiyi əməlləri. Ona görə şəriyyət nə? Gəlib baxmalısan. E, bax, şəriyyət necə bizə fərq olunmuşdu. E, cihad əm məsələsində necə fərq ilmişdi? Allah s.ə.v. 1-ci necə demişdi cihad elə falan ki dəvətlə. Çünki məscəddə döyüş eləmək olmazdı. Çünki kafirlər güclüdü. Eləsə izlər hətta döyüşsə də narasıdır. Türkümüzə Almanlar utca deyildi. Ona görə Allah Subhanahu baxmaraq dedi böyük cihad elə. Başa orada cihad həm peyğəmbər salsa, həm Əbəbəkər, onlar Osman, Əli yanında Heç getmədi ki, yarəsla bəs gəl qalqaqla cihad Allah qurban edib, axı cihad elə. Böyük heç kəs silah qaldırmadı, heç kəsə öldürmədi. Əksinə dəvət eləyirdilər. Deməli dəvət özü cavab özü böyük cihad. Necə böyük cihad bulandı? Çünki Allah ablandırıb. İkinci də fikrəsə Mədinəyə. Mədinədəki baxmayaraq o cihadın başı mərhələləri gələndə, Mədinədə başqa cihadın mərhələləri gələndə, Allah xan rəbi Mədinədəki böyük cihadlandırmadı, amma Ona görə bu, yəni görək bu məsələyə yəni Şerisi, ona görə İbn-i Qeym deyir ki, e, dəvətlə cihad, dinlə cihad, silahla cihaddan üstündür və daha faydalıdır. Şerisi, İbn-i Qeym, İbn-i tələbəsi ne deyir? Dəvətlə cihad, silahla cihaddan üstündür və daha faydalıdır müsəlmanlar çövə şəriyyətə. Yəni, elmlə cihad. Ona görə bu məsələdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Çünki e, cihad düzgün təbliğ olunmur. Hətta baxsan mərhələlərinə, tarixinə, fikirləri Peyğəmbər sallallar səmmə Allah Subhanahu taala birinci ən birinci Məkkədə deyir ki, Quranla cihad elə. Yəni dəvətlə, elmlə. Sonra elə ki Mədinəyə gəldilər. Elə ki bir az vəziyyətlər düzəldi, sonra icazə verdi onlara döyüşməyə. Bu ikinci mərhələdir. İcazə verdi, izin gəldi döyüşməyə. Vacib deyil döyüşmək izin geldi. Sonra elə ki müsəlmanlar gücləşdilər, alçıb dövlət quruldu və sair. Sonra Allah Subhanahu taala icazə verdi onlara kim sizinlə döyüşür, o döyüşün. Amma kim sizinlə döyüşmür, olana döyüşməyin. Bu üçüncü cü mərhələdir cihadın. 4-cü mərhələdə elə ki İstanbul dövləti artıq böyüdü, quvətləndi və sair, bütün quvvə oldu və Allah Subhanahu taala da yəni xalqına gördü ki müsəlmanlar çox xoğalır və qalıb gələ bilərlər, bildirik, Hicazı verdi onlara, ümumən, döyüşməyə. Ümumən. Lakin bu, nə vaxt hicazı verdi? O vaxt ki, dövlət oldu, müsəlman dövlət oldu, o vaxt qurgu oldu, o vaxt artıq gördü ki, Allah s.ə.v. hicazı verdi ki, artıq kafirlərə qalib gələ bilərlər. Çünki o müsəlmandan birinci öz nəqslərlə cəhab eləmişdilər. Öz nəqslərlə qalib gələ bilmişdilər. Onda fikirək mənəhələlə. Səhvlərdən nə deyib və zamanları Allahdan Allah Üsullardan nədir? Məsələn, gətirir ayələri, hansı ki, Mədinədə nazir olub, o vaxt elə nazir olub ki, o şəraitdə artıq Abubakur, Ömer, Osman o dərəcəyə çatmışdır ki, onları cihad artıq eləmək olardı, icazı verilmişdir. Onlar dinçik ki, o cihaddan qabaq, onlar hansı mərhəllərdən keçmişdirlər, o ədida mərhəllərin, tohid, tohidi, çiftən təmizlənmək və s. o mərhəllərdən keçmişdirlər. Onda izazə vədallah sultanlar. Ona görə səhlədir. Bəzi cəhalılar Allah tanda, məsəl oxuyurlar bu ayələri. Hansı ki, Abva Kromara Əliyə natır olub, onların ab halasında, olan mərhələsində gətirir sən oxuyur ki, bax Allah təlla dey cihad eləməlisən. Nə çatırmızdan gəl gəlir. Və bu səhvdir. Belə olmaz. Sən cihadı elə birinci evdə. Çünki atanağa baxma özü cihaddır. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi, biri dedi ki, yar rusulu cihad eləmək istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, dedi ki, atan olan var, dedi, hə, dedi, ged olanla cihad elə. Yəni, cihad o odur, yəni, ged atan olan döyüş, səhsdir, cihad kəlməsini döyüş gün başa çıkmaq bir dənə. Bir mənalı başa çıkmaq olmaz. Bu kəlmənin neçin mənası var, neçin növü var? Dedi ki, ged olanla cihad elə, yəni, ged atan o vaxt ilə. Atanayı baxmaq da cihaddır. Ona görə, indi, indi nələr baş verir görürsən, atanaya baxan deyil, Nə şəriətin o bütün əhkamlarını yerinə yetirən deyil, heç əqidən də bilmir. Bir oxuyur, onu cəb ayəsini getdi. Nə valideynin nəzəri almır, nə vəziyyəti nəzərə almır ölkədəki, həmişə dəvətdəki. Çıxıb gedər baxmır, bunun getməyi məsləhətdir, xeyir verəcək, yoxsa yox. Və kim ki gedib hələ ölərsə, daha demirəm ölkəsi ilə, dəvətin məsləhətinə onu danışmıram. Ata anaya üzünə ağ olur. Ahtanaya lap tutaq ki, o şəhid olsa da, əgər Allahın niyyəti, Allahın adını yüksək tutmaq üçün ölsə də, o ahtanaya üstünə ağ olur. Və onu görəyir ki, yamət gün cavab verici. Çünki Allah peyğəmbər sallallar, sən buyurub ki, şəhidə hər şey bağışlanır, hər günah, bir dənə borcdan başqa etdir. Məni, borc burada birini çəkilib. Yəni, qullar haqqı bağışlanmır şəhidə. Əgər bir dənə adi, bir dənə borc, çünki sən borculsan ax adama. Ona haqqıdır q Əgər sən gəbələ ölmüsənsə və Allah Tala səni o günahı bağışlamayacaq. Ona görə bəziləri bilir ki, şey, yani gəlib şəhid olacaq, qutarı da Allah Tala baxsa cənnətə gedir. Hələ də yox, yoldaşlar. O şəhid olmağ da sapdı. Tu indi videolara baxırsan belə, o Allah deyirsən, o da. Adam gəlsə döyüşə düşəndə, mühafizə düşəndə niyyət dəyişir 100 dəfə. Və ya məsələn gəlib birnə qüllə dəyir və ya Sonra gəl orada fikirlərsənə, cülbəcər. Niyyəti o saxlama hasan deyil. Ona görə də bax o müqəddimə lazımdır. Ona niyyətin qalsın deyə müqəddimə lazımdır. Yoxsa bax peyğəmbər sallasan bəzi e, bəzi sahabələ gəldilər ki, falan kəs dəhşət döyüşəndir. Falan şey, cənnət əhlindəndir. Peyğəmbər fal olsa deyir ki, yox. O cənnəmlidir. Bax məra peyğəmbər sallasan döyüşürdü. Yenə döyüş olur, yenə görlər ki, sahabələçi obun necə döyüşürə? Bəs, gəlb ilə ki, yarısına filan keç əlaq, və s. deyir ki, o cənnəmli Sonra o birisi dövüşdə ki, yaralandı, dözmədi ağrılarına, özün öldürdü. Görürsən, özün öldürmək cənnəmə düşmək idi. Hələ mən daha şirək özü patlatmaqdan və s. Ona görə fikirləşmə, Peyğəmbər s.a.v. nə deyir ona? Ona görə elə fikirləşmə, hətta Peyğəmbərlə dövüşdəndə s.a.v. nə? O, deməli, dörsən, cənn niyyət dəyişə bilər dərhal. Ona görə o balacalar ki, o, uşaqlar ki baxırlar videoya, qızışdırırlar onları. Alladılar başları, Elə bilirilər ki, gedəcək ora qurtardı da Braziliya bunu, bu şəhid olacaq, qurtardı hər şey. Heç nəyə nəzərə almadan və heçnəmunə müqəddimələrə nəzər almadan bunlar hamısı ola hələ şəhid olmur yoldaşlar. O edilən şey də o cihad döyüşü həriyətlə. Ona görə bu məsələdə fikir vermək lazımdır. Ona görə nə də əsas ə, yəni əsas alimləri təb olmamaq. Deyil kimləri təb oldular? Məsələn, fikir fikir məsələn, ədəbiyyatçılara və s. məsələn, Seyid Qutb kimi, Hasan el-Banna kimi məsələn, Seyid Qutb kimi və ya Takiuddin əbhani kimi hizb-ut-dəhlin böyük. Bunlar hamısı qardaşlar alim deyil. Bunlar, bunlar oraya, ədəbiyyatçı, fikir, siyasətçilər, ancaq partiyanın nümayəndələri bir şəriətə onlardan götürməməli bir şərhiyyəti götürməlik şəriətimizdən Quran, sünnə, səhabələr və alimlərin vasitəsilə rəbbananların bax ki salamat bir əqidəsi, fikirləri salamatdır. Və biz beləcə salamat qala bilərik. Yoxsa sən götür məsələn bulardan, bunlar alim deyillər. Kifayət hər kitablarına fikir versən. Elə xətalı ola bilər, elə də düz xəta edə bilər, amma elimsizdir, elimsizdir və elə xətaları birin biz ilə şey onlar bizi təkrir buna görə. Onlara göre, xatadır, görə xətalı görürük. Amma bu da bunlara əgər bula, əgər bizi təşkil etsə, bunların üç təşkil eləmişsiz. Həsənəballa kimi, Seyid Qutb kimi, Təxiriddin Neqani kimi. Nə qədər xətalar var əqidədə və s. Seyid Qutb bilərlə ila Allah düzgün tərcümə eləmir. Yəni Allahdan başqa ilah yoxdur. Teşkil Yəni Allahdan başqa ibadətə ilah yoxdur, məbud. Osa rəfarlar e, kimi, yəhudilər kimi tərcümə Allahdan başqa Allah yoxdur yani. Yəni əsas yazdılar kimi. Yəni əgər bizdən birimiz pis şeydirsə, o saat o cemaatı pis adlayan təkfirəhli, yəni siz çox kafirsiniz. Deyək təkfirəliyində bunu da nöşərləmirsiniz. Yox, bunu eləmək olmaz. Bu dəhşətdir. Ona görə qardaşlar, bulan hamı səhvdir. Hələ cihad olmur. Ona görə alimlər heç biri cihad demiyi bola. O gedən fitnələr əksər cinayətlərlə doludur. Hələ biz toxunmuruq orda bəzi məsələlərə və s. Çünki cihad mövzusu böyük deyil, yəni, bunu şərh eləmək lazımdır və bilmək lazımdır ki, sadəcə cihad İslamda ən böyük yeri var, lakin bunu etmək üçün, xüsusən də döyük cihadın, o əvvəlki növ cihadlardan keçməlisən ondan sonra və o müqəddimələr keçməlisən ondan sonra və baxmaq lazımdır buna zamanıya, baxmaq lazımdır yeri və adı yaşaysan. Baxmalı, hazırda alimlər nə deyir? Yoxsa belə deyirlər, göz hələ kim nə eləyir? O, şəriyyətlə cihad salim olur. Ona görə, qardaşlar, necə dedik, cihadın növləri var. Məsələn, cihadın növlərindən elim tələb eləmək. Peyğəmbər sallallar üçün buyurur ki, 20 rivayət eləyib, kim elm çıxmaq üçün evindən çıxsa, elmi tələb eləmək üçün, elmdən, elm, elmdən çıxsa o Allah yolunda salır, hətta qaydanacaq. Və Allah yolda səhərlə hətta qaydanacan. Hətta elmdə cihaddır. Həç daha faydalıdır. Nə qədər qovullər var alimlərimizdən, sələflərdən ki, elm tələb elmi cihadı, elmlə cihad döyüşlə cihaddan əfzəldir, üstündür. Necə iblikəndir rahınullah. Mustahdar daru sa'abatan saada. Mustahdar da saadatən də 1-ci cild 70-ci e, səhifə. Həmçinin hörmətli məhəmməd Ə, tələbəsi deyir ki, elm öyrənin, çünki elmi öyrənmək ən sabab işdir və onu tələb eləmək ibadət sayılır onu öyrətmək Allah zikirdir və onu axtarmaq cihaddır. Şübəsən, hə? bu, ne üçün biz bu məklələrə toxunuruq? Çünki bugün cihad düzgün təbliğat olunmur. Cihad bir mənalı, bir növlü təbliğat olunur ki, cihad odur ki, döyüşmək, kafirlərə öldürmək, qeyrişətsiz və s. Bax, sələflərə. Elmi cihad adlandırıblar. Həmçinin Əbudarda, rəhim oğullar, duyurur ki, Əbudarda deyir ki, kim elmi cihad saymasa, elm tələb eləməyi cihad saymasa, onun həm ağlında, həm rəyində naqisdir. Əbudarda deyir. Bir naqis adam, ağılda naqis adam elm tələb eləməyi cihad saymaz. Təsəvvirlə, İbn-i Eləcəb nə deyir? İbn-i Eləcəb nə deyir? Elm tələb eləmək, cihadın növlərindən biridir. Və eləb tələb eləyən, eləb iki cihad eləyir Allah yolunda və dəvətdə. Eləb iki cihad eləyir. Fikirəyəsən, Amr-ı Rahman, saad buyurur ki, cihadın ən əzəmətli növündən də biri elmi öyrənib, öyrətməkdir. Elmi öyrənib, təməliyək, öyrətməkdir. Və həmçinin, qardaşlar, yəni mövzu böyükdir. Və həmçinin xətalarından nədir? Cihad bilməyən alı necə elm tələb eləməyə cihaddır. Həm tə, həmçinin həlal pul qazanmaq o da cihaddır. Şəriət cihad adlandırma onu. Və həmçinin, Necə İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, həlal tələb eləməyə cihaddır. Həlal tələb eləməyə cihaddır. Yəni, həlal pulla qazandığın rozı, o da cihaddır. Necə İbn Abbas da Peyğəmbər salıqlar üçün tələbəsidir. Və həmçinin əəəəəəəəə <coughs> Həmçinin nəfsi cihad, nəfsinlə, öz nəfsinlə mübarizə aparmaq. O da cihadın əsası nəzimli təmiyyidir, rəhimallah. Nəfsi cihad, cihadın növlərinin əsasıdır. Sən əgər nəfsinlə qalib gələ bilmirsən, sən necə ki, mənə qalib gələ biləcəsən? Ona görə, həm birinci nəfsinlə aparmaq lazım cihadə. Ona görə, indi bugün vəziyyət necədir? Deyirsən ki, cihad nəfsinlə, sənə belə gülümsür, gülür. Bu nə tanışır? Çox fəlordur müsəlmandır. La müsəlmandır, öşkürlür. Öz günahlarına görə. Yaxşıdır müsəlmana qıllar, sən gəç silah götürüb, aha döyüşsən, qalib gələcəksən elə? Sən ağlınla? Yox. Həllədi. Hər dinin əməli əməl, əməl eləmək birinci. Sən birinci özündən başla. Öz nəfsivə qalib gəl. Ona görə sən əgər öz nəfsivə qalib gələ bilməsən, sən düşmənaya necə qalib gələ biləcəksən? Ona görə Əli bin Əbi Talib deyir, radiyallahu anhuma, obanad xəttıma qaynatası. Deyir ki, radiyallahu anhuma, radiyallahu anhuma, deyir ki, müsəlmanlardan ən birinci cihadı növlərindən inkar edəcəklər nəfsi cihadı. Yəni, ən birinci cihadı növlərindən inkar olunan cihad nəfsi cihad olacaq. O, buyundur. Deyirsən, ən nəfsin nə elə cihadı, günahlarınla, şeytanınla, öz şeytanınla sən gülümsəyir. <gülüyor> Nəyə gülümsəyirs Çünki cahildir, oxumayıb. Bilmiyə ki, bələ şeylər var, alladırlar başın. Düzgün təbliğ eləməyiblər ona. Amma oxusa ki, sələflərdən nəfsi cihada nəcə yer ayırıblar, özü qalacaq belə. Ona görə oxumağa lazım, kədəşdən. Oxuyan da sən allada bilmirlər. Amma din isə, bilginə, hissiyyatlarla döyür, emasiyalarla döyür. Emasiyalarla sən qoy cüvvə. Din, şəriyyətimiz var. Quran, sünnə, Məsələn fəhm, biz geri hələ hərəkət Ona görə İbn Ömər radiyallahu anhuma gəlib biri soruşur cihad barədə, deyir ki, keşə öz nəfsinlə birinci elə cihadı. Bax İbn Ömər peyğəmbər sallallahu biri, məşhur səhabələrdən biri, peyğəmbər sallallahu əleyhi olanlardan biri. Bu başqa hədisdə gəlir ki, mücahid odur ki, öz nəfsinlə birinci Allahın itaatində cih cihad eləyə. Öz nəfsinlə birinci cihad eləyə. İmam Əhməd Kərimi rivayətli və səhə, sahih qorbatse. Ona görə mütəyyid edir ki, nəfsə cihad fardoləndir. Amma obisi cihadı fard-ı kifayə. Yəni fardolayın birincidir fard Sən birinci onu eləməsən. Və həmçinin yoldaşlar, cihadın növlərindən həmçinin necə qeyd mal, həmçinin dinlə və s. və kifayət qədər tələffüzlərin qəvli var bu Necə dedi Elim və Şafi rəhimehullah deyir ki, "Elmi Cihad, Anas az-Zehadi və Abu Hurayra Buyurur ki, rəziyallahu anhu, deyir ki, mən elimlən elm öyrənməyim, əmr və nəhyi öyrənməyim 70 dəfə Allah yolunda döyüşməyindən üstün görürəm. Bunu Abu Hurayra deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və elm öyrənmək hansı bir qadağanı və ya icazəni öyrənmək əmri və nəhyi öyrənməyi mənim üçün 70 dəfə Allah yolunda döyüşməkdən sevimli görəm. Üstün görəm. Buna bu Hureyre deyir, bu Hureyre kimdir? Peyğəmbər sallallahu sahabəsi və hansı döyüşü deyir, həqi döyüşü, həqi cadı. Öz hansı caddan danışır? Peyğəmbər sallallahu aleyhissələmdən. Peyğəmbər sallallahu aleyhissələmdən səni ixtira etdən fəsadla, yox. Peyğəmbər sallallahu aleyhissələmdən cihadla. 70 dəfə üstün görür. Gör, elmə şəriyyətimiz ne və cihad adlandırıb. Ona görə qardaş da allanmaq lazım deyil, bu emosiyalara uymaq lazım deyil. Bəli, müsəlmanlar bu saat vəziyyətləri pistir. Ən birinci taxsır da özlərindədir. Ən birinci taxsır da özlərindədir. Şirkdən, şirk basım gedməyi, şirki tohid eləməkləri, tohiddan uzaq düşməkləri, günahlar və s. Və xətanı özümüzdə axtanmalıyıq. Kafirlərdə yox. Və bu, bəzi qısa məlumat verir. Təbii ki, mövzu böyükdür. Ola bilsin, gələndə mövzumuza yenə toxunub bu aydınlıq gətirəcək ki, bax cavanlar Allahdan məsullar. Allah Subhanahu bizə şifalar versin. Allah Subhanahu xalqımıza hidayət versin. Allah Subhanahu ölkəmizə həm cim, səma olsa, qorusun. Allah Subhanahu xəstələrimizə şəfa versin. Allah Subhanahu tezliklə məscidimizə açılmağa kömək إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعد والإحسن وإيتاء ذي القربة وينهى من الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وعكيم الصلاة